قران محترم اور ریجن کو مولانا زین العابدین صاحب دا دورہ تفسیر قران دا 56 نمبر کی سٹ چې په مسجد امیر ماویا محلہ ہاٹک سولڈیر کې په اگست 2008 کې شریر د دید ملایدو په تیاست ای اشاری توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن بازار نزد مین چوک جنگیر اور سولی پروپرایټر انور شیر توحید ا دا فوی استعمال حرام ولشل حرام دا بہیرا دا او بعد ویو کہ بہیرا اگی توی کہ پینزن لنگونہ کو او پینزن بچے بے نو دی بہیل دا مذکر او مونث طور لا دی او کہ کہ پینزن بچے بے مونث کو او غپے او ورہ عربی پزنانہ او بہ میں حرام اېته بهيره وي او صايبه صايبه دا یوخه چې سبب بیمار شو به تورې نظر نه به یوخه پرې خول دا او دا رنګي پاږې باندې سورلې بار اڑلو دا نه پیدا غستلو دا به حرام ګرځولو چا به رفصل نه من کول دا خو صايبه ده او که چا من دا به سبب ده نقصان غړولو چې ټکر به راکی بدړي به مو موبيا دا هغه بيځه چې اولنګونه به وکړو ک ان بچي به نرو زبحه به کو نا ینو د پاره به حلالو کومو انسبو نپګړو کې به پریه ودو ک پیدا شودي به وصلت وصلت بازوي سا وسیله دي ته وي چې لسلنګونه به پر نه پس یوکو پیدا شو ناګه به زنانه او د پاره حرام ګرځول د زانه تحلیل تحریم کوو خام اغووس تيوي کې داینه بلستو هي حامل شوی نو پاګه باندې بیسور ليو ارث غیږ استعمال به حرام ګرځاو خداه او الله نو حرام ګرځو دی داغه تاس تاس حرام ګرځولو ما جعل الله من بحیرت ونو ګرځول الله بحیرا او نو صاحب او نو وسیلا او دا هو لا حرام نو ګرځولې ولیکن الذين كفروا لكن اعتصان جه كفر کړي جوړای په لابان درو او اکثر د دا داخل نه کار نه اخلي واذان قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله مرکای شرک تحلیم ا تحریم لما اهلله لکیو چې کله دی توئلی شي راشه الى انزل الله آغا ستا چه اللا دی رالی گلی ویلر او دا پیغمبر پیسه لی تراشه دیسو وی حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا منگ دا پارا کافی دی آغا چه منگ منطلی پایبان اخپل مشاران دیتا وی تقلید الاباء چې مونږ اخپل مشاران په شروان یو چه دو نو سوی را دا قرآن سنت نظر ما بابا را شکوز برا بابا فا طریقه چره گا دمانی آبادا شکل دو خوباغت طریقه چلی کم دا پکوانی اولی نپویدو و ایدان قیلو لهم چهرکلا اویلی شدویتا راش آغستا چه اللہ دیرالی گلی و ایل الرسولی پیسا لی دا پیغمبر تا نو دو دوی حضبنا قافیدی منگل را چی مندلی منگ پایخ پا المشاران اگر که مشاران دا دی لا یعلمونا نپویدل پایس نپس اما لار روان یا ایو الذین آمنوا آیات تخیال کوی اے مومنانو د آیات لفظی معنا اے مومنانو علیکم انفسکم لازم د پتا سو اصلاح د خپل ځانونو لا یضرکم تاسو له zarar نه د کین من آسو چې بیلاری چې کړه تاسو پسملار رواني یعنی خپل ځان ټیکه که خلک گمراه دینو گمراه وې نو له هاذا امر بالمعروف وروض او استادینه الانکه په قران کې غنا یو چې امر بالمعروف کوي په دې آیات کې داوزم دیر خلک پېش کوي چې بس علیکم انفسکم علیکم انفسکم پتا ته لازم دا اصلاح د خپل ځانونو او تاسو له zarar نظر کې یا سوق چې گمراهاني چې کله تاسو په هدايتي آیات دایت کې پېش کال پوهه آیات دا دې لفظي ترجمه مآ دې موږ چې تاسو باندې خپل ځان اصلاح کړئ کله خلک گمراه وي او تاسو له نقصان نشي درکولی نو دې حاذا بنته مساله بیانول به مطلب څه شو مفسریه ذکر کوي عبد الله ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ علیکم ان پوشکم دې دا آیات چې دې دا ډېره پدې کې تاکید دی په بارد امر بالمعروف کې پدې کې تاکید شوی او د نهي المنکر ځکه الله فرمایي علیکم ان پوشکم د په تاسو اصلاح لازم ده آه، انقصكم اهل الدينكم دغطل دینوالو خلکو علیکم انقصكم یعنی انقصكم نہ مراد دینکم دا ابن مبارک رحمۃ اللہ فرمایي چې تا اے مومنانو پتا اوس اصلاح لازم ده د خپل دینوالو چې کله مخالفین نه مني نه بس د خپل دینواله د خپل مسلمانانو اصلاح کوي ن تاسو لدا غي ګنا زرر نشی درکول تفسیر بحری موهید کې رسائل بن جبیر رحمت الله علیه پاوري صحیح ذکر کای یو علیکم ان پثکم تاسو باندې لازم ده افلاس خپل ځان پسو پواجبات شرعیه ادا کول سره اسلامته نفسینه کیږي چې کله انسان واجبات شرعیه ادا او پواجبات شرعیه کې جهاد جهاد هم دی امر بالمعروف پچی دی چې ته امر بل معروفوم کې داږي نه روز تم خلک په گمراهي کې نوې دي کې اصله نقصان نظر کېږي علامه محیمی رحمت الله له په تفسير رحمان کې ذکر کوي اي مؤمنانو عليكم انفسكم متاصل لازم ده اصلاح خپل ځانونو په سره په اتباعه د کتاب او د سنت او د اي په دعوت سره تاسو د نفس اصلاح به څنګه یې اصلاح به څنګه یې چې ته اتباعه د سنت کې او خلک اغي تر تر نو لا يضركم تخلقوا الدين بيان اخلق بيام گمراه دي فتاسل نقصان نشي در رسول اذا حت ديتم چې کړه تاسو په هدايت دي هدايت به اعلی ميلاويږي چې کړه تا امر بالمعروف کې الاله مرجعكم آ صلاتا وا پسې د تاسو ده ټولو او الله به خبر کی تاسو زرا پاز تاسو کا وایو یا ایها الذين امنوا شهادتكم اذا حضر احدكم الموت رضی ایات ته ډیره لبی ترجمه کې سړی بن پوی اے مؤمنانو لازم د غوی په منستاسو کې کله او تان ته تا مرګ حاضر شو او وخت د وصیت کې دو تنا غواهان یا نور کسانو کله په معنا کې ستاپار کې مصیبت دلر ورسې دوه اې سربکه دا کسان په دمان ځنه قسمونه بو کی الله سم مطلب اوس داتې دا دا ایات کې شای نه ذول ضروری ښه او دازی آیتونو کی شان نزول دا ضروری او د دې آیتونو شان نزول باره کې امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ او د ارنګ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ احادیث ذکر کړی وګدا واکیا ولومبي را دي آیات په حاصل ځان پوی کې به شان نزول وایو د دې آیتونو حاصل لري دا آیات نک دا مشکلاتو نه ځان پوی کې توجه ورته کوي کې کله حالت د سفر دی یو کس دی سفر کې روان دی او غریب او سترګه طوره تورې شوې چې بيد خو ځملکیګم او هغه سره مال دی او سره دوملګري مو سره دی نو د دې دوه ملګرو ته وصیته موکي چې زماره مال به مونږ را او دا په گواهانم شی او دې له وصیته موکي چې زماره مال زمو را اورا او تور وسوي چې کله د ادوت نراشی نو دا دا مال دی ورساو ته ورثي نو دت کو ورثه ی راشی د دا خیانت داوکه چې دې کسان ته خو زمونږ دی خپلوا دا ارث پاواله کلو خو په کې خیدی په کې خیانت کړي اغي انکار وکي پچی انکار وکي نو په دې کسان باندې اوس د گواهانو لازم دي البینتو علالمدعی داوه غو دی کړي داوه څوک کړي دا کور والا داوه دی کړي چې د خیانت کړې دي نو داویواله بدلالل پیښ پیش دلال دي سره ستنه ثبوت وسرشتنه واليمين وعلى من عن كرغيله انکار کړي আজি چا د دیو دیمړی وصیت کړو په حال د حیات کې نو هغه قسم کړي ال قسم کو سره د پس پتو لګیدل دروغې قسم خړلې په حقیقت کې خیانت کړو نو ازيوس د ملکيت داوا کوي دا شي زمونږه ولنګ په بیا او دل تا ورسا انکار کئی خاچی تاسو اغشو گواهانو خواه گواهان نشتا دین کار کئی ندا دا کس چیز دی نوز با دی ورساو تا قسم ورکولی شی نو که ای قسمو کنو پیسالاو ما تشبیا او د و به د خیانت خیانت زمداران شي او که دی ورساو د قسم نه انکارو کنو نو بس په پا حفل حالی پایت پا مقصد بانی پونشوی آن جی دا حاصل حاصلدار بیا ولاغو کیږي سفر حالاتو کی کسان دي درې ملګری دي دا یو غریب پک سره کې طول طول شي تبیته ګډ ورشو نو د یو کلو ملګرو ته وصیت وکړي زماده مال مون کړه ورسوي هغه یې اغمال ورو کړي د یو کور والے کلوګ پای کې څکم ښکارشو نو د یو کور ولړ دا ویو کا جج ته ترلږي دي کسانو زمون د ملي غمال رسول دي پدې کې خیانت کړې دی او دې داو او کا مدعی د پاره بدلالل پکاري گواهان به پکاري دې زرا فشته دي نه نو ځقې انکار کړي نویب قسم کړي اوی په درو قسم وکړو روز ته پته ولګی راته قسم په دروغ وو نو بیا دا مړی کورو علا ادي اوسراله چې دې خدا قسم په دروغ کړيو دا مال خو زموږ د مړی دی هغه مون ترا کړي دی وس دا نور کسان پخپل دا وکه جې داوم باندې کس پخپل درخواست کړو دا پیسو له ضرورتوم باندې درخواست کړو چې پتافی درخواست کړو تاسو دا داوا کوي نو تاسو سره ثبوت څه دي او زه هیڅ رم ثبوت نشته نو دا مولي کور ولا بوس قسم کوي نو کدی قسم وکونو پیسو له ما ته شي قسم نه کوي دي نو بس پیسو په حال باندې دي دیکشه جی امام بخاري رحمته الله علیه امام ترمذی رحمته الله بودیل بنورقا السحمی بودیل بنورقا السحمی دا یو کسو تجارت په سفر کې یو ملک شام ته روان وو سره یو تمیمی داری یو عدی بن بداو سره د ډول نسوارو چې کله دې پلا واپس کيده نو بودیل باندې داسې د مرګ کیفیت تواري شو لري خو یار وکړه دا خپل سامان پر استیولی کړه چې ما سره دا جان دی ما سره دا لوټره ما سره دا پیسې دي دا پک پلان کې دا یو لست دی چې په پټه پېتې هوغو کې او دي ته وی چې دا به دا لیدته وصیته مو دا هم کارو راځي هغه نه کانو چې مال وکړه تو روکو ته پلاره باندې پې کې د سپینو زرو یو جامو او د سرو در می خونې به والي شي وي دا به بلا میونه او بلا پیسې کې کجامه تر وېستو هغه ته پټ کو مکه کې خرج کو نور سامان دې تر راو راځو چو وراسو سامان کو کو چې پي کې روکهره و تا پي کې بيدي کې خجام نشتا اغي رالو جام پکې نو داوي وکا دې کاسان انکار کوم سره نشتا نو دي قسم غوړ کول شي نو قسمې په دروغه باندې وکړو بیا چې معلومه شو چې دې کاسان همکه کې جام خرڅ کړي او وراسو بیا داوا وکا ودارانغي اغي هغه قسم ورته وي چې مونږه دا جام د بديل نه غستو حجی ګواهان وای ګواهان سر نشته نو په دیوځه موږ دغه مخ کې ها چې کوم مخ کې خو دي سره دې قسم کو او دې دوارو سره دې دوارو د جان د ملکیت داواو کا اوس کوم دا دی مرده دوه کا سم توسیت کړو دیو د جام زمغه دی او چې دا جام ستاسو دی اقوا ورثه انکار کینځه موږ دی نو دا داوی والا ګواهان پیش کې انکار والا بقسم کوي د ګواان شته دیره نو باغ وسا هغی به قسم و کې نو قسم و کې عغی د باغه پاوالهلی شي د قتونونه کېذکر کوی یا یله نا آمنو ای مومنانو مینانو شادده لازم د ګوای په من ساسوو کې چې کله حاضیر شي یو تن تاسولم اللامات د مګه نلوسییا په وغ د سییتې بعد وتا نه دی عاد لا ستاسوونه او اخرانیا دو پردی دی من غیر کوم استاثناء الہوا پردی دی یو یا غیر مسلمین هم خیر دی ان انتم ضربتم بالارض وک تاسو سفر کوه پس مک کی پس وقت کوم اورتی تاسو لا مصیبت دا مرګ دو ته به سونهما من بعد الصلاة او تاسو دیوانه خو مرګ راغی اخیر روان دی او او ته بیسونهما من بعد الصلاه نو یثاربکه داوسیا نو ائی چاله چې وسیر شي دې کې پس د مانزنا او د مانزنا مراد پس د مازیګر زکه اغه خلکو بعد د مازیګر د مونږ غټ قدر کو او اغه ټیم به قسم خولل دا ډیر د نقصان خبره غانل کیده نو زکه صلاه ذکر کو و یوقسی پیاق سپا یوقسی مانی بالله دغدوه کسان ایب قسمونو کیفالا این هر کستاسو تم که تاسو په لا نشتری بی سمنا مونږ نهلو په دې قسم سه ای وذا ولو کنه تع قربا گرچه وی رشتہ دار د دا مونږه او نپټو مونږ وای دا الله په دا واکيو مونږ له ګناکهونکو نه قسمه وکړو په دروې قسم وکړو فاین عثرا کبي په تاولګي دا پدې خبره انه مستحقه چې دې دواړو کړی د ګنا په درو قسم کوله سره مانو تخیل کوي فاین اسرا ک پتو لگی دا پدې خبره انهه مستحق ق اسما ک دې دواړو کړي د ګناه پدرو او قسم کولو سره کوم دوه غد ووتیانو نو فآخرن فا دا نور کسان بوډریږي داږي پدې دا, دا کسان نو استحق عليه مولیان چې حق ثابت شوی دی یا ال اولیان چې کوم د مړی دانیځ دی خلک دی یا داو د دا حق شوی پاغي باندي کنیز دې دا د واړو دې مړی ده د فایوق سیمانه اوس بدی په الله قسم نکړي او دې بو الى شهادتنا احق تو من شهادتيهما زموندا شهادت گواہی زیاته حقدار ده دا دغه دواړو نه و ما تدینا مون تجاوز نه وکړي موږ په دغ کې د دا ظالماننا ذالک ادنا دا طریقه خنیز دې ده چې دې عبارت لږی په گواهان سره انا وجيه په سې سره او یا خو یا بهېږي انطورت دانو اپس بگی کهسممونونه په زدیده کسممونونه تقلله او یریږې دا الله نه وړی الله توفیق نور کې کوم پاسې قانو ته په دی یقسیمانې د قسم کولوې د کلا قسم کې دا په کېز شته په قورران لپاسه پیسېرو غورځې بعض د اللاغو کې دا دست دا د قآ خلک حک ګنی چې کلهروغې قسمې د پاتې پیسې را غورځې بیا و چې دا قآ حد د قآ حک دا ترواخنہ دا تیزدکہ دا تیزدکہ دا تیزدکہ دا تیزدکہ تبلیغ خلق توقہ یوما یجمع اللہ الرسولہ فیقولو مازاو جبتم وکم عرض سوارا جمع پیغمبران تمام انبیاء علیہ السلام احادیث کے مراضی نبی علیہ السلام فرمائی لا تزولو قدمائے ابن آدم یوم القیامہ دا انسان قدم به ترغی نشی خو دې دي تر سوچ دې الله د قیامت پرسته پوه نکړی وا یا ان عمره پی ماف ناو وان شبابي پی ما, ما ابلاو وان مالی من عین اکتسب هو وان انفقا وما ذا عمل بما علم تفوز بکوا یا اغه عمر دې څه کې تیر کو زوانی دې پس کې زړه کا مال دې کومه غړې او کم دې لري خرچ کړو او څونه چې څاورې دي او قران او حديث عمل دې په څونه کړو دا قیامت راځو دا لاپات امتونو ته دا اورولو په غرس سره باندې مسلمانم نن تاسو کوي په دغرد به د تمام عمر بر د اعمال حساب کتابي یوم ایجمع الله الرسل وکمرت چې برا جمع کړي الله ټول پیغمبران الله وي او ذا وجب تم جواب له ځواب او واجب تم دا اجابت مسترزم دی دعوت لره از تاسو خبره کبوله شیعو اکا نا چې چه تاسو اللہ دعوت ورکڑیو ما تونو یا زا اجبتو ماذا زا عمیلو بعدکم تاسو نه پس د خلکو سکڑیو بیا یا ایت تخیال که تمام انبیاء لیم السلام دی تبارک و تعالی تنین تقوس کئیو چه تاسو اللہ دا خبولو ما تونو تردن سجواب تاسو اللہ دعوت ورکڑیو تمام انبیاء علیهم السلام ویلا علم لنا مون تلم نشتا یا الله مون تلم نشتا انك انت الله الغیوب لیکن خاص تو په پدوسی زونو باندې اس قال الله یا عیسی ابن مریم دا مو کلیم واه په قیامت کی خه اس قال الله دا قالت قد ماضی دا یعنی ویری دی الله نا وی با الله دل تکیرا قال فمن یقول سر پماضی کې دا قیذره آمدا ماضی په معنی مضاری چند جا ماضی کله کله دا مزاری په مانا سره راځي او دلته کې دا صيغه دا ماضی راغلي ل کل الاقوده پار چي څنګه دا ماضی په حقیقت کې واقع شوې دا دارت په حقیقت کې روانه دا اس قال الله چ کلبو وی الله يا عيسو بن مريم ا ذکر یاد کنے نعمت زمہ پتا پمورستا چکل میته مضبوط کی په پرشتي پاکی سارا خبر ذکر وی خلکو سارا پزنګو کی وکهلو بوډا والی کی چکل می هوډه کړي وتعاله د کتاب او د سنت د تورات د انجیل و استخلقو چکل تا جوړول تخلقو بمانا تصناؤ سره چکل تا جوړول د خټه نا پشان نارغو به اذنی په حکم زمہ تا فکوالو پي کیه به شو نارغو به په حکم زمہ او جوړاو تا مادر زاد ډون او برګي مرزواله بيذني پهو کم زمان او چې کله تا را اغا راه پیت رئیس توبه غمړي بيذني پهو کم زمان دا الله پاک هم څونو ته تا وې تاسو خوې د ایتاګه د اولهیت څه پاک دي علا دي بيذني بي دما په اجازه دما په اوردر کرا ويس کفبت بني اسرائيل چې کله مې بنک بني اسرائيل ستانا چې کله و د تاراه لوک په کار د دلیل سره نو د زينبي ته را وَاِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى و اذ اوحيته ال الحواریین وحی په غنو مانو سره راضی دلته کې اغه وی مراد نه چې کمه الله پیغمبرانو ته وی کوي دلته د وی مراد لکه چول الہام یا حکم کول دا وی یو ما نه الہام او حکم کول دلته الہام مانم راضی حکم مرادی و اذ اوحیته ال چکل مارڈ کی واچو آغ مخلصو کسانو تا ان آمینو بیچی مان روڑے پا ما پرسول زما نغی آمن نا مونگی مان روڑو وشحد او تگو آو سا پا دی خبر آچی مونگی تابی دارو اس قال الحواری یونا چکل ہوئی آغ مخلصو کسانو یای سا ابن مریم آیا طاقت لری ربستا چ نازل کی مونبانی اخوان چرا بارنا ویس علیہ السلام اتق الله او یریګه د الله نه کتر تاسو ایمان والے یې یی قالو نو دی وې نو ريدم ښک نه کو الله په دې قادر دی په چی زموږ دا لرې مطمئن شي نو ريدو مونږه هوړو چې مونږ راګو ګودا غینا او مضبوط شي په دې دا مونږ لرونا ونا لما مونږ ته پته هو لګی ته او مونږ شپه دې دا ګواه انو نا چموږ دا معجزه ده چې په خپل سترګو سره وینو دا موږ ته برنه او تیار درته خان اگره نازل کی عیسی علیه السلام سوال وکړه چې پورته کړو قالا ایبن مریم وی ایبن مریم اللهم ای الله ربنا د مونږه ربا نازل کی مون باندې او خوان چره بارنا چې موږ د پاره خوشالې د لون به نور ستنو ده او نه د قدرت من کو ساه طرف نه وررزوک نه او را چې مونږ ریز اوته غوره در د او فرمایر الله ځناذله اونکیم د دره په تاسو او غری په من ی کور به عدومن کوم چاچین کاروکو د دی نهرووستاسوونه په اندیو عاضبو اذا بور کو معذااف چې دا هذاه من نه د ړی چا سره مخلوکات نه دا غنیامتونو تتسیر کوي چې د عرضته په ماکړی وو عمو جزا مادر کړي وا ويس قال الله جلبو اي الله يا يسبني مريم انت قلت للناس ايات او خلقته چون سه ما او مرزما او دایان سي وا الله نا عيسى عليه السلام الله تولاړي ډير پاد افسر جواب ور کوي خا قال ابوي عيسى عليه السلام سبحانك قد تعالى ما يكون لي نستماله اختيار چیزو و ما آغا چمال حق نشتا ایئے اللہ کمیویلی تالے خبتا دا ان کن تو قلتو کمیویلی فقد عالم تانو تالے پتا دا تا علمو تا پوئے گی پاغسو پی نفس جدما او تا نپوئے گیم پاغسو چپا نفس تا کی دی تا ایکینا پوئے پا پڑھو سجنو اید ماربا ما قلتو لاؤم ما دی تندی ویلی مگر آغا چیتا ما توکم کڑے پاغے سارا انہ چی بارتو کیده الله چی ربز مادی رب ساسو وکن تو علیهم شہیده او زعوم پا دی با نگوه ترسو پوری جز پا کیوم خوا ترسو پوری جز اوم از گوه اما فلما توفیتنی جی کلتا دو آغز تمتوی نگاہ او تی پارس با نگوه انتو عزبم اللہ ساس خواہر یا اللہ کتس سزاور کے پتا اعتراض نشتا تا بندگان دی تی مولائی او کتو تا بخنکی په تاخد اعجز نه الله یقینا ته زور اوره حکمتونو والا ذات او بوای الله دراسه ورزه په ادب اوره کرشتونو ته داغي رشتیا چه په دنیا کرشتیا وی لیدلشتیا او کاروبار کړي یو اله په داور کی اله باغونه یی بیی بلان دونه داینه دا نهرونه همیشه وی پای کې همیشه رضی الله عنهم رضی الله رذینا دیره دیره الله نه دا مې بیلو یم اصل کامیابی سره یکم انسان جنت تدافل <سؤال> شو الله ته شو لله ملک السماوات والارض او د جنت تبته څنګه کیږي دا مسلو منه ها صل الله رب اشد اسمانو لازم کو دا او اغه دې دیک په مېس کې دي او هو على كل شي قدير الله پر سبانه قدرت والا سوره مائده په دې کې بيان د سلور مسایل کې دو تحريمات الله تحريمات العباد نزول الله نزول العباد تفري و نزول کې پینځه په وروستم نمبر دی نازل شوه وروسته سورته الهجرنا په ترتیب د سوراتو کې شپږم نمبر دی وروسته د سورته مائدهنا سورته انعام مکیه سورته دی په نزول کې پینځه په وروستم نمبر دی نازل شوه وروسته سورته سوره حجرنا او په ترتیب د سوراتونو کېش پغم نمبر دی ورستو د سورته مائده نه ربد د مخ کی سورات طرح په مخ کی سورات کې اول رد د شرک په پیلو او بیا رد د شرک اعتقادي نو په دې کې اول رد د شرک اعتقادی ک یا او بیا رد د شرک, شرک پھیلی یا مخ کی صورت پاخر کی ذکر کا للہ الملک السماوات والارض سورت الانعام شروع کئ په الحمدللہ سرا یا مخ کی سوره مائده کی نفي د علم غیب د جمی انبیاء ل مسالم ن ذکر کا نو په سوره الانعام کی د نبی ل سلام ن نفی د علم غیب ذکر کئ یا مخ کی صورت کی د نظر نیاز د غیر الله مساله ذکر کا نو پدی صورت کی داغي وجه ذکر کای د غیر الله فنم منخت زک مور کرے دا ټول متا مختاج دی یا <تصفح> مخ کی صورت کی ذکر او بل لغ ما انزل ال کا چې د قران کریم تبلیغ او کا نو صورت کی ذکر کای یا چې مشرکینو <تصفح> ا مشرکین غیر ذکر اللہ عبادت کو نو پدی وجا اغیدہ اغا شرک نہ مانکا یا مخ کی صورت کی ذکر کړي او چیسنصران نصرای عیسایان او شرک او اسار ته اغا ابن الاوی صورت انعام کی ذکر کړي دی سره پدی خبر اس دلیل نشتا امتیازات د صورت انعام په صورتت کې کثرت دی د دلالو اقلییا پ صورت کې زیات تر علی دیل بیان شويدارګ پ صورت کې دا هر ک مشرک کت شوي دی پ صورت کې د تمام مشرقی نووردم شوي پ صورت کې د ابراهی مسلام د خپل پلار سره منناظه اغم ذکر شوي ده هر گلا چې سوره انعام نازلې ده د دې نوزول سره 70000 ملائک علیه السلام را خوشی وو دا صورت ممتاز دی په یو ده کې رکوبان دی چې پای کې د ابراهیم علیه السلام تقریر ذکر شوی پای کې ابراهیم علیه السلام خپل پلار او قوم تمشریک او گمراه وایي حاصل د سوره انعام حاصل ده سورِ انعام و سورِ انعام کے ده توحید بیان اورد د شرک مفصل و فی السماوات و فی الارض و هو اللہ و فی السماوات و هو اللہ او دا اللہ فی السماوات اسمان و ازمکوکیں و علممو سرړ کوم وجهه کوم و علممو ما تقسیبون الله پوهږي په پټوخ بروستاسووجهه کومکاره بروستاسو و عمو پوږ الله پاسه چې تاسو کویه الله ستاسو د حالت نه خبردار رد د شیر پ للم کوي یت نمبر په چاسوګورې۔ سوره انعام ایت نمبر 50 رد الشرك به دا درمداه تو ندان سره یاد تا بولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا علم الغيب قل اعلانك يا نبي عليه السلام لا اقول لكم زنم تاسوتا چه ما سرا ده الخزاني دي ولا اعلم الغيب اوزن په یګم په غیب باندې باندې خلکو یو ته اعلان وکړي چې زنه امتا او سمازر الله خزانه دي اگر چې راستا را زنه امتا او په غیب وګيګم اگر چې وګيګم ولر پسیمو هغه نه زنه امتا چې پرښتې مګر چې پرښتې و لا اپول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب لا غيب نو پوي گما صفاي لاندي سوره انام ایت نمبر 59 وګورئ و عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو و عنده هذا اللا سر چا بيان د غيب دي لا يعلمها نبويږي پدي سر پدي باندي سوا د الله نبل سو و يعلم الله كل باطنه بل برجه په اوچې دي او پدره اپ کې وما تسقط من ورقه او نرا ګرځي او پان الا يعلمها مگر پوي ديوانه الله نه او دانه پتې رود زمکه کې نلو اندو نوچ مگر پېلم ده الله چې ذکارا غيب دان يوازي دي الله سوره نوام آيت نمبر 73 وګورئ <تصفح> سوره انعام ایت نمبر 73 عالم الغیب والشہادہ عالم الغیب والشہادہ الله په دې په پټو پخکارا عالم الغیب یوازي الله غیب دان یوازي الله دا مثلا من عام کی ذکر کیا سوره انعام کې دا شرک جړلې غو سکړي داغه ایت نمبر 80 ګورای وسیار ربي كلله ش ما وسی ربي كلله ش ما سره او دپاره خو تېپاره اوې گردان کې دامو سر لیا د چې په صورت عام کې اللهڅنګه رب د شرک د سر نه شروع کا یا عمو سر را کوم وجه را کوم و عمو ما تسیبون پله عقوللو لکوم را غونډ لږ یا علممو وَجَهَرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ قُلْ إِنْ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ فِي خَزَائِنِ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا دَامَ سَلَامَ ذَا دا سُورَةِ ذِكْرِ كَيًّا غَيْبَ دَانِي أَوَازِي اللَّهِ دې صورت کې رات د شرک په تسارف هم شوي چې مو تاسو لپاره واغدار او دمدار او عادي الله سوره آیت نمبر 13 سوره انعام د لسم نمبر آیات ولَهُ مَا تَكَنافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَهُ هَذَا لَا پيختيار کې آج آرام کوي د شپې خوريږي ورځې د اختیارات يا وزيده الله آیت نمبر 167 روغوي او يم سکلاو بذر فلا کاشف له الاهو ګوره صحیح تعالی الله بذر له لا تکلیف ولا درباني تبرا ولي الله درباني توخي او سر خوګي را ولي والله کا شپله الله نیشته دررکون کیا سنبر آیات قل ان اخذ سمعكم وابصاركم وختم من غیر له بهغیر د لا نهبلڅکه بماریز کولو والله یواې د الله ذاات چېیاتنبرات وګورئ ارایتم اناخذ الله او س کوم واباره کوم و ختمما لا کولو ب من الهون غیر الله خل او آیا اے نبی السلام ارائیتم آیا خبر ایتاسو اینا خز اللہ کہ واخلی اللہ تاسو نا طاقت او طاقت دلی دو مہر تاسو پڑھو نو باندے یعنی خبر ایتاسو وکا الله مکان کی الله مراندکی و اللہ ملیونی کی من الہن غیر الله نو سوک دے درندوزی مدار ور سوق دې د کڼو مدار او سوق دې د لیو نو ځي مدار ځي مدار يا سي دي نمبر 8 نو ګوري 85 تم نمبر قل لو ان ان دي ما تتاجلون به لقد ي الامر بيني وبينكم متصرف يا ودي الله پیغمبر تعالی ایت خلق تو آیا لو ان عندي کچرتوی مسر اغسہ چې تاسو په پتلوار غواړې په سلامشي یو او جتا زغواړې د مات کې اختیار نشته آیت نمبر 72 وګورئ الا له الحكم وهو اسرع الحاسبین الا خبر شي له الحكم و فیصله چليږي يا وادي د الله سوره انعام کې رد دا شرک په تصرف رد دا شرک په دعا کې يو چې قابل د بلنه يا وادي الله طلوي ختم نمبر آیات وګورئ قل ارائتكم قل و يا اي نبي السلام ارائتكم ايا خبركم تاسو لرا کرا شي تاسو لرا عذاب الله یا راشی قیامتا اغیر اللہ تدعون آیا بغیر دلانا ببل سکر بلی بل ایاو تدعون تاسو الله را بلین اللہ لچغی وخی صورت انا آمد آیتنا بارکت ترگو رئی قل انا دعو من دون اللہ قل اعلانوکا اے نبی علیہ السلام خلکتا وایا قل قل, قل اوایا او اوایا حدیث صورت کے لگدہا قل قل مراجمہ کیا بیا خا چا اللہ سو کرتا ہوئی قل او آیا قل او آیا وخا موش نشے دانا چا شیخ پریدہ اخلپتہ بیختریدہ حلا ہوئی قل قل او آیا او آیا قل انا دعو من دون اللہ اعلانو کا خلقو تدہ چگی وخا انا دعو آیا زرو بلما سی وعد اللہ نا آغا لا یفاونه چې ماله نفره کولی شي او نظرهره او که کار موکو دا لا نهې بل چاته روهېګ را مد شوی د نووردو القابل نه موږ به وړو په پلو پوندو باندې د لا نه لا بل چاتهه مدد شويله دا خو په پوون د چور لکولدي سړیا ش عبتهیت نمبر چپ په نوګورئیت نمبر چپ <coughs> قل انني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله قل اوايا قل اوايا دېدايه اختلافي مټري داخله کومه هي سړيا الاوي قل اوايا انني نهيت ازمن شوما ان اعبد الذين زي عبادتكم داكانو تاسو ربل سوا د الله نا ايت نمبر قل اوائا انسوالاتی و نسوکی و محییا و مماتی للہ رب العالمین قل اوائا انسوالاتی زما منزو زما و نسوکی زما قربانی و محییا زما جندو زما مرک اللہ لردین رب العالمین چربد مخلوقات عبادتونکوم یوازی الله لرہ نتا رب دشرکمو صورتِ انعام کی تفصیلن شوئے دے فدی صورت کی اس بات دا توحید ہم ذکر شوئے اول آیات اگو او رئی <تصفح> <تصفح> الحمدللہ اللذی خلق السماوات والارض حمدنا اللہ لردی خالق داسمانون و دزمکو بیادویم آیات کم <كم> هو اللذی خلقکم من توین آیت نمبر 17 رو <تصفح> قل لسم نمبر آیات وَاِن يَمْسَسْكَ اللَّهُمْ بِذُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَاِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَا لَا كُلِّ شِئِنْ نمبر آیات نمبر آیات اثبات التوحید في هذه السورة قل ایوشین ادبر شهاداء قل اوآیاء دی صورت کوئی او آیا او, او آیا ایو شین کم یو سیدہ لوئی گواہ والا دے تو ورطوئے اللہ گواہ دے دماؤ استاس امینس کے ووہی ایلیہ از القرآن او ماتا وی شویدہ دے قرآن جیزو یار درکم تاسو لپا دی سره او آغا سوک شورا سیدورا دا کتاب خلکو تبا یار ورکی دا کیامت در دے پورے ا انکم لا تشهدون تاسو گواہی کوي انما عله الہاتن اخرا ودال اللہ تر نور خدایان مشتا نور دیما دارا نور مشکل کو شاشتہ قل اایا لا اشهد زدا گواینکم قل اایا انما هو الہ واحد شبشکا کارساز مسائل رو غول والا الہ واحد اله هواخیدههکه ی کیو ضته ممسائل برابر ولو والله حال لاټی کولو والله ځمنونه وررکلو والله سحت وررکلو والله د دا نو د بمارو نهشي پاور کولو والله ان ما هو الله هواخیده راشان عام دکه چېېده د برابر شړه بیا به د ښذ منجاانو خواته نه ځ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ الانه بای کاټ ټیوکا آیت نمبر 45 وګورئ دا ډېر خوندا کا مسله دا دا ډېر مزنا کا مسله دا فَقُطِعَ ذَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَمْدُ نَذِ الٰلٰه چې رب د مخلوقات آ. آیت نمبر 100 آیت نمبر 100 وجعلوا لله شرکا الجن وخلقهم دی خلق وللا پريان شریکانو کردول سبحانه پاک دی الله دنا زولنا وتعال پورته دی دا سنا چی دی بیان ایو بدیو سماواتی والارض بدیو سماواتی والارض نا پیدا کو ان کے یاد اسمان نو ددم کو دے اغه در دولت دورت دسړیا دا نشته بیبی او خلق ک کله شیء ا توحید کا مسلہ او الله پارت پوی دی ور پسی وئ سالیکم الله ربکم لا اله الا هو لا اله الا هو خالق کل شیء فعبدو اله یواعد الله لا اله الا الله لا اله الا هو ذلكم الله ربكم کی سورۃ الانعام تکی نه دلیل بیام شرک یې دا سوال نه پیرا کیږي ذلكم الله ربكم د مونږ استادانو بوي وایي چې سورۃ الانعام یې د مونږ استادانو بوي چې مونږ سره نیویری د لاک لاک لا نیتی رکړي ښا چاته پوت کوجی داسنګ یې ایا او کابلیو هغه له تا صبح چي دي و يرش په ديغه پيندي صاحب کلو او ولي و یو له لاک لاکه کغل نه کړي لکه دا لاک لاکه کغل ويو مرزو پباګي لا کوګه بده شري دا مرزو استره بډير خلک کله کله ماشومان به وفات شو دا غينه بخو جوي اسکه خير دي به اوس ته موده به جن خامه خاي زمونږ استادانه وږي له صورتين عام ته نيري سي دي لکه لاک لاکه کله ني تيرا کړي رديلا نه عام دا توحيد د ايتون دا شرک دار ده دغه له ور خوشي بس د پوخ شو بیا او کوشش یتا نار انده کی انام نه مخه مخه تختي خارون عام ور هو الله ور رسول ان خیره پوره ويو کنه ها جی الله دې موږ خیره پوره د قران درته کی نهي زاليكوم الله ربكم لا اله الا الله اكما سننا وي بهر رنگي کی خواهي جامه مي پوش مننده قدترا مش ناسم ايت نمبر 1 توچی مایا ایعل کم را لا ال لَا دا سړ تهوررکزکه چې الله یوااض الله غس او داته یوااض الله لا ال الله کمه سړ د دکه بلسک به نه را مدد کې د بل چا نه ظمن اولوونه بیا او تونه بیا غړته تو نزړندې بیاو پاکپلکور کی جترے او سپیہ کے نظر وڑندے اتبیع موحیہ الیکم ربکو لا الہا اللہو مسلے توحید کو سیکو لا الہا اللہو وشب گوریزہ ہوگی آخر جلوہ اے حرشید سے ای چمن معمور ہوگا نغم اے توحید سے داغ نام اے توحید دا اتبیع موحیہ الیکم ربکو او آدا داسې مسالره دا, دا زمان او مکان مختاج ده ارضه بیانیږي ښا وی اے نغما پتلو ګولو لا لا ک نه یې پابند بهار هو کی خزاع لا اله الا الله اگر چي بت ه جماعت کې از میں مې مجه ه حکم عذاب لا اله الا الله اتب ما هي اليك لا اله الا هو دا تاسو خو نا کوم سلزه او دروي خیخه روي خیخه نه روي خیخه او دا فوري ملګری ته خوب ورته او تفريق نمخ او ټول ملګری رويخ شو ايتاب ما هيا اليك من ربك لا اله الا هو دا به سوک ني نو وارض اهل المشركين وارض اهل المشركين چولدو انکو آيت نمبر 151 وګوره آیت نمبر 151 <icyk> قل تعالی اتلو ما حرم ربک علیکم اللہ تشرکو به شیئا اللہ سرا ایسوک شریک مگر دويو اللہ سرا ایسوک شریک مگر دوي آیت نمبر 162 بیا ساتو ګورئی لا شریک له وبذالک امرت وانا اول المسلمين لا شريك له وذ الله شريك نشتا قدما له حكم شوه او ذيم دا ولد تا بيدارونا وچتدا مسل بهيانه نو غل اوداکو اخو اخد ایک اخلاق کی ڈاک کی چل تخصیص کنا وچتدا احا مسل بیانے په توحید خدانه تاسینه تور پره وتا ساده تور اوس به شیطان کوشش کایو ډاکه ما لګایو اغه غلا به کایو نه په دې صورت کې قالو سره اعتراض د کل سره جواب ذکر کین چې کله امام مساله بیان غوړي ځان کلک کدیتا اځنه یوه مساله بیان کا کور کې ته روښمه نه او دا رنګ بل چې ته مونته مولا ګوټ شوې پرون دا دوره د دورې په تری نه نه دزان درته مولا ګوډي جوړ کړل ورون جوړا شو نن نصیپټه ځکه نه پکاله را ها Tale wada khabari kiyo zikr kiti gore pari masala bar ek lak patisha um number ayat go rai itirazat jawabat walaw nazalna alayka kitaban fi qirtwasin wa lamsu bi aidihim walaw ہو کہ شرام قرون کے مسائل بیان کی حوصلہ افزائی پکاری دی ہورٹی سرخا دور در اصل تبہ ماتم لا گوری صڑیا ما شاء اللہ بچمی مسائل دکا ولو نزل علی کتابن تقر تو اتن ولمصوب بیدی بی لقال الذین کفروا لو خامھا و کافراں دا جادو بخकारा دا شمار قال الذین ور پس و دا پیغمبر تیرا ذاتو کھا وقالوا لولا او لولا دی بویلا لولا انزل عليهم ملكون ولننادي ليجئوا بپیغمبر تا ملکون فرشتہ پکا هدا پیغمبر او دله فرشتہ راغلی الله جواب کوي ولو انزلنا ملکا کوم نازل کړي وی فرشتہ په سلام بشوي و دکار بیا محلت نور کلی دو نگوڑا نقال الذین کبرو یو اعتراض ویدہ جادو دوکارا بل پیغمبر سره فرشتو لنرازی ورپسی آیت نمبر دس و گو سره تصریع سرا ذکر کئی وَلَقَدِسْتُ حُزِعَا بِرُسُلِمْ مِنْ قَبْلِكَا اے پیغمبر مغا پا کئے گا ستانا مخی پیغمبرانو پروٹو کی نیشوی وطاپوری کی گی اس پروا مقوار سیرو دے اگر دے کے بیاد کی قل سيرو بلر دغه اوغره فزمکه بیات کې قل ور بیا قل غیر الله قل ان يخافو دا ایت نمبر 23 وګوره درويشتم نمبر آیات ایت نمبر 30 ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين قالو ديواي قسم مو دي پاللا مونږه اذا جاءوا كا اے پیغمبرا چې تا خوا ته راشي یو جادلونکه تاسو سره جګړې کې بحث کوي جګړه ولې کې دلیل غوښترسته نو سووي يقول الذين كفروا واكفران ان هذا الا ساتير الاولين نریدا مگر کی سیدړمبنو داس کی سیدی مړه کی سی جوړی کړی دي وهم ينهاون و, و يناونون فلام د قران اوړي خلکم اړي د قران آيت نمبر 29 وګورئ وقالو او دي واي ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمربوسين نريطا مگر د مونږا ژوند د دنیا دې دوبار نشتا دا تقریبا په دې صورت کې 38 اعتراضات دي هاجه په ګوور کې 63 اعتراضات دي اشاره را په دې طرف تا د نبی عليه السلام عمر مبارک سونه وو 300 سال دا دین کار کې دا یې تر آزاد عمر فرسم دي آیت نمبر 333 ګوره در دیرشم قران زین کولا وي ځهین کولا وي قد نعلمو اے نبی سنا مونته پته را ګوري اسنه پته را خلکه تر آزاد کیته چې الله دا مول جوابونه کوي ل وی مال خ پته را انه له یرا خلق ذلك یاری غفاکئی و دا بتاخه پکئیو او اے نو محترم پیغمبراں فئنهم لا یکذبونک دستا تکذیب نه غوت زماغه مساله بیانې او ولقت کوذبت رسل من قبلکاں تا مکه پیغمبران کیرشی مې دی او ایته خلقو بدر ود ویلی دی پس و بروی صبر کړه او تسبر کوا ایت نمبر 33 کی سوغه راي وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ قالو لهله نزیله عليه یت میں ر بل ت قالو سره دتیس کویا اولی ننازی لږي پیغم بربانې مجزهته الله قا الله قدرت وال لري یتتن بری په زتم مګوری کهکه فتننا بعض هم ب بعض لقولو ا اولا من الله علی من علی مدازی ہمیشہ امتحان کوو لیاقولو دا خلق بوئیو اوپا دی کسانو اللہ احسانو کو دا اس منتظر مسلوشو پرون دا گوت عمروینا پرون کی علی کی چنوی تلان ان کې کے سریعا اولای من الله علیم بمبینینا دادو نلویلوی خلق نپوئی گزا دیوز پکرالو علی صلی اللہ و بی علماء بشاکرین دائی تیر آزاد فا انبیاء علی مسلام شویووو او پتا باندې کی یو یاد ساته چې ما عہدون من لسن الناس سالما دخل کو تجبنا سوق بچندې پاتې چې ته یې رما باندې خلک اعتراض اونکي او خلک دې ما قدر او استقبال دې کی یو داسې سوال نه پیرا کی ته میدان دروزه د دین کار کې نو ډېر لک خلک بستا حمایت کی یو ته یې او فلبانګ رواني یو گولستان کې رواني او پایکه څه ګلونه را شوکي دا ګلاب ګلونه له چمبيلي ګلونه خوشبودار ګلونه پایکه خامهخه غني به مرادي ګلخه چې غني پګني ګلونه بیا مزنه خوشبودار مني د توغریه توحید مسائل خلقو تبايا نه تاسو پړله کید زممت خیر خوایو نو دارنګ ډیر خلق به مراویږي تباہ او صرف ضایقي ثابت اثر درکې تعالی بشاباش درکې ماشالله به ويو او ډیر ځتی خلق به ملاويږي دا خلونو کو دا چل دی چل دی تا هو سره شک نی وکي تا خلاف با اعتراضو نه کوي لکه او ته نچا د اعتراضو نه بج پاتې کې دي زموږ مشایخو به مثال ذکر کاو ا روانو دوی و سره و ورله مو سره و درې واړه پیاده روان دي چې درې واړه پیاده روان دي یو ځکه خلکو لاړو هلك وې ګورې خه پاگلاندی ښه و سره شتري ادي پیاده روان دي اودي سوچ کو چهر راخو تپټی په وندا خره د دواله وروخي جنو بده خبره ده نو دازوی اک کشر ماشوم دی په وروخي جو څنګه چلیګم اکشر زوی په سورلی باندې کېنو مخ خلواني نور خلک دیل تکي اا نور کسان وی تخوزګار دي خو ګور سپینګيري پیاده روان دي اا نو جوان کس هغه په سورلی سور دي په دیګی بابا راځه ته په سورلی ته روان نو بابا سورلی له وروخته کی چې د مخ خلک خلک دا وګوره اا ماشوم بچی دا ځان پیاده ځي او دې غټ کډلې او دې پاسور لیک خو نو د واړ ورو خاطر چې مخ کې نه اړه نور تنهکان نه سویو غوره ټاپټی پکره د واړ ول ورختی نو خپل داس وګ چلا د بیا نه وردل نو کوټوي دې دین مصلر دې کوما د قران درسونه دې کوما او خلک دې را پتی سنوي با کور پکاله را کینه خولي دانتا خپل سوال بورکاو چوا او بس کور کینه خپل مدار بنگړي واچو بیا و ما احد من لسن الناس سالما دا خلقو دا جبونا سوکم بچ ندی پاتین ولو انهو زاکن نبی المتوحرو کرا پیغمبر پاک ذات اولی نیو فا انکانم اقدامن یقولون احوجو کتا یو دنیکې که کار تا مخی که گی جمعات سپایشوار جمعات انتظامیشوار داننگی نورو نو خلقوی دا صرف احمدان بیوکوب جرکلی تاریا انتی کار کدلی کا و انکانم افضالن یقولون مبذیروو که سہاوات کای مال لغیو خلقی په خرچه دی و ان کانت کیتن یقولون که سړی خاموشی کایو سنجیدگی اختیاری خلقی څه چاره سړیا و ان کان منتیقان یقولون محزر که خبر کای و سمره دماغ کو دالې رخ و ان کان سواما او د شپې تہجد کایو یقولون زوارن یرا یو خلق وی زوارن دا د روغ جن دي مکر کوي او اي مخاطبا فلا تکترس بن ناس په المته والسنا دا خلکو د ماتيو د غيبتون او پروا مکا وا ولا تخ غیر الله والله اکبرو دا غير الله نه يره مکا ولا دې لوی ذات دي نو دا دې تیرا ذاتو سلسله دي صورت کی شروع کوي دا دې سورته انعامنا دوي ميسر قران شروع کیږي دا دې سورته انعامنا دویم ایسا دا قرآن دا صورتِ انعام نا شروع کیجی او پدی عیسیٰ کے مرکزی مضمون مربی لکل شین ہو اللہ چرب تربیت کونگی دا یواز اللہ دے پدی صورتِ انعام کے بارہ ہزار نو سو انعام کے بارہ ہزار نو د دې د نزول سره او یا زر ملائکه عليهم السلام را وو په دې کې د هر کس ما شرک اگرد شوی دی الحمدلله او سورته حکم کې ویلو الحمدلله ذاتم ای الحمدو تول سی پتونا دغداه توبه لله حصلا لرضي <تصالح> <تصالح> الذي اعظم خلقت السماوات والارض چه پیدا کڑی اسمانو نوز مکین و جعلت ظلمات و او پیدا کڑی تیرے او رنہ گانے ظلمات جمع ذکرکا زکت